يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ايي مليؤمني مككوتانا جيشي بس كوين امارا amkumbukeni Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa wa atii Allahu wa rasuluhu wala tanazau fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin namtini Mwenyezi Mungu na mtume wake wala msizozane wa woga na zikapotea nguvu zenu nasubiri ni حَتَّىٰ كَمَن يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَيَخْتَلِطُ بِهِ نَارٌ وَهُوَ يَصْرُخُ وَهُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا عَن بِمَا Walamsiwe kama wale waliotoka majumbani mwao kwa fahari na kujionyesha kwa watu na wakazuilia watu njia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ameyazunguka yote wanayoyafanya wa idh zayyana lahumu shaitanu a'malahum wa qala la ghalibalakum al yawma minan nas wa inni jarul lakum fama الْفِئَتَانِ نكَفَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي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 na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha ila Allah. e, mkikutana na kikosi cha wapiganaji katika duizi zenu, basi kueni imara wala msiwakimbie. Namkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa kufuata uwezo wake na ahadi yake ya kusaidia ya waumini. Mkikithirisha kumkumbuka na kumtaja pamoja na kuwa imara na kusubiri, mkifanya hivyo ndiyo matarajio yenu ya kupata mafanikio yatapotimia. mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake katika mambo mlioamrishwa na mliokatazwa. Na wacheni kuzozana na kuhitalifiana. Hayo ndio yanayopelekea kupoteza nguvu na kushindwa. Na vumilieni mkipata shida za vita. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaovumilia, wakasubiri kwa kuwapa msaada na kuwaunga mkono na kuwalipa malipo mema. kama wale waliotoka kwenye majumba yao na wanagururi gururi, yani udanganyifu kwa nguvu na neema walizonazo, wakajifakhari na kujionyesha mbele za watu. Wakitaka wasifiwe kwa ushujaa na ushindi na wao huku wanapinga watu katika njia za Mwenyezi Mungu na wanaupinga Uislamu na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitendo vyao kwa ujuzi na uwezo na yeye atakuja walipa duniani na akhera Nakumbukeni yenyewaislamu walishaitani alipokuja kuwazaini hawawashirikina kwa kuwaonyesha kuwa wayatendayo ni mazuri kwa uchochezi wake Akiwaambia hapana mtu yeyote anayeweza kuwashinda na akahakikishia kuwa yeye atawalinda na kuwanusuru yalipokutana makundi mawili katika vita vitimbi vyake na utucheezi wake ukavunjika akarejia nyuma na akajitoa nao akaogopa Mwenyezi Mungu asimwangamize na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kwadhibu.